23. Як зібрати святого? Дзвін не мав один ходити коридорами та подвір'ями клойстера. Вікарі постійно йому про це казали. Невже він мав нагадувати їм, що по периметру та на дахах стояли десятки вартових? Що постійно працювали камери шторму? Про що вони хвилювалися? Було трохи більше другої ранку, коли Грейсон схотився з ліжка та натягнув свої капці. Що не так, Грейсоне? Мовив Шторм, перш ніж той цілком зліз з ліжка. «Я можу щось для тебе зробити?» Ще більше дивної поведінки. Шторму було непритаманно говорити без виклику. «Просто не можу заснути», – відповів він. «Можливо, це інтуїція?» – мовив Шторм. «Може, ти відчуваєш щось неприємне, чого не можеш цілком усвідомити?» «Єдина неприємна річ, яку я віднедавна не можу зрозуміти, – це ти». Шторм на це не відповів. Якщо ти засмучений, то чи можу я запропонувати подорож, щоб угамувати твої нерви? Що? Просто зараз? Посеред ночі? Так. Просто взяти і піти? Так. Чому це має угамувати мої нерви? Це буде найкращим курсом дії на цьому етапі. Грейсон зітхнув і попрямував до дверей. Куди ти йдеш? Запитав Шторм. А куди ти думаєш? Щось поїсти? Не забудь узяти свій наушник. Навіщо? Щоб я міг слухати, як ти мені надокучаєш? Шторм якусь мить вагався, а тоді сказав. Обіцяю, що не буду цього робити, але ти маєш його взяти. Це вкрай важливо. Гаразд. Грейсон схопив наушник з думбочки і запхав його вуха, лише щоб заткнути шторм. Дзвона завжди тримала на відстані від решти персоналу. Морісон підозрював, що той навіть не уявляв, як багато людей працювало за кулісами його простого життя. Бо вони завжди розбігалися, наче миші, коли бачили, що він наближається. Фортеця дзвона, за якою доглядали десятки і десятки людей, здебільшого видавалася безлюдною. Саме цього і хотіли вікарі. Дзвону потрібна приватність, дзвони необхідний спокій, щоб залишатися наодинці зі своїми величними думками. Різно щоночі Моррісона можна було зустріти на кухні, поки той робив соуси чи готував тісто для ранкової випічки, але насправді він хотів бути на кухні, коли дзвін спуститься по північний перекус. Нарешті на п'ятому дні роботи в нього з'явилася така можливість. Доготувавши тісто на панкейки для наступного ранку, він вимкнув світло і, дрімаючи, чекав у кутку, коли сходами спустився хтось у сатиновій піжамі та відкрив холодильник. У скісному світлі від холодильника Морісон міг роздивитися молодого чоловіка, який здавався не старшим за нього. Максимум 21 чи 22 роки. Він ніяк не вирізнявся зовнішньо. Точно не нагадував святого, про якого всі шепотіли чи так боялися. Морісон очікував, що у дзвона буде сплутана борода, дика грива і шалені очі, а в цього парубка було скуйобджене волосся і кірка на очах. Морісон вийшов із темряви. «Ваша дзвінкосте. Озвався він. Дзвін здригнувся, ледь не випустивши тарілку з чизкейком, яку тримав у руці. «Хто тут?» Морісон вийшов уперед на світло, що падало з відкритого холодильника. «Лише кондитер, ваша дзвінкості. Я не хотів вас налякати». «Все гаразд?» – мовив дзвін. «Ви просто заскочили мене зненацька. Насправді я радий вас зустріти. Якраз чекав можливості сказати, яку гарну роботу ви робите. Ви точно краще за вашого попередника». «Ну, – сказав Моррісон, – я руками тренувався». Було важко повірити, що Шторм убрав цього непримітного скромного юнака бути його голосом на землі. Можливо, скептики були праві, і це був просто обман. Ще більше причин позбавити його страждань. Моррісон підійшов ближче, висунувши хлядку, дістав виделку і простягнув її дзвону. Він знав, що це видасться щирим жестом. І це наблизить його до дзвона, досить близько, щоб схопити його і зламати шию. «Я радий, що вам подобаються мої десерти», – передаючи йому виделку, сказав Морісон. «Це багато для мене означає». Дзвін запхав виделку в чизкейк, відкусив його і почав смакувати. «Я радий, що ви раді». Тоді дзвін підняв виделку і запхав її Морісону в око. Грейсон знав. Він точно знав, і не завдяки будь-яким словам Шторму. Він знав завдяки його мовчанці. Грейсон раптом склав докупи всі пазли. Шторм увесь цей час намагався його попередити, насправді цього не роблячи. Пропозиції поїхати. Вони не стосувалися подорожей, це стосувалося втечі. Іванна Потрапити в гарячу воду. Грейсон прокляв себе, що мислив так буквально, щоб до цього допетрити. Шторм не міг попередити його прямо, бо це було би кричуще втручання в діяльність жінців і порушення закону. Шторм міг робити купу речей, але був не у змозі переступити через закон. Він міг лише безпорадно спостерігати, як «збирають Грейсона». Але тиша в його наушнику. Це говорило голосніше за будь-яку сигналізацію. Коли кухар вийшов з темряви і Грейсон здригнувся, це було значно більше, ніж здригання. У нього закалатало серце. Майже спрацювала його реакція «боротися чи тікати». Коли таки траплялося в минулому, Шторм швиденько його заспокоював. «Це лише кондитер», – мав би сказати йому на вуха Шторм. «Він просто сподівався тебе побачити». Будь ласка, стався до нього добре. Але Шторм цього не сказав. Він нічого не сказав, що означало, що чоловік перед ним – це жнець, і його от-от мали зібрати. Грейсон ніколи не робив нічого такого жорстокого, як оце щойно. Навіть живучи в іпостасі Слейда МакМоста, він ніколи не займався чимось таким непорядним, як напад із гострим предметом. Але він знав, що це було виправдано. Він знав, що Шторм зрозуміє. Отож, виконавши цю місію, він, не озираючись, побіг із кухні, рятуючи своє життя. Жнець Моррісон закричав би з силою, що досягла великого резонансу, якби й дозволив це собі. Він прикусив усе це одним зойком і, борючись з болем, висмикнув із ока виделку. На відміну від багатьох жінців нового порядку, він не прикручував своїх больових нанітів, тож вони не заливали його мегадозами знеболювального, роблячи його очманілим та нестабільним. Йому доводилося боротися з цим не менше, ніж з болем, бо якщо він мав виправити цю халепу, то слід залишатися пильним. Він був так близько. Якби ж він лише обійшовся без шарати, одразу зробив те, по що прийшов, то дзвін вже був би мертвий. Як Моррісон міг допустити таку недбалість? Святий знав про наміри женця, знав про його мету. Він або справді був провицем, або йому розповів шторм, або Моррісон сам себе видав. Він мав очікувати на можливість викриття. Тримаючи одну руку на пошкодженому оці, він попрямував за дзвоном, вирішивши більше не допускати жодних помилок. Він доведе свою місію до кінця. Це не буде так чисто, як він хотів. Насправді це буде брудно, але все буде виконано. «Жнець!» – вибігаючи з кухні, волав Грейсон. «Допоможіть! Тут жнець!» – хтось мав його почути. У кам'яних стінах відлунював кожен звук, але часто в неочікуваних напрямках. Всі вартові їх чатували назовні і на даху, а не всередині. Доки вони його почують та почнуть діяти, вже може бути запізно. Жнець! Капці його сповільнювали, тож він їх позбувся. Єдиною перевагою Грейсона було те, що він знав клойстер краще, ніж його нападник, а ще в Грейсона був Шторм. Я знаю, що ти не можеш мені допомогти, звернувся він до того. Я знаю, що це поза законом, але ж є те, що ти можеш зробити. Шторм усе одно не відповів. Грейсон почув, як позаду відчинилися двері, хтось закричав. Він не міг повернутися і побачити, хто це був і що трапилося. «Я маю думати, як Шторм. Він не може втручатися. Він не може робити будь-що з власної волі, щоб мені допомогти. Тож що мені робити?» Якщо думати про все саме таким чином, то відповідь була проста. Шторм служив людству, тобто він міг виконувати команди. «Шторме!» Сказав Грейсон, я готовий просто зараз вирушити в ту подорож, розбуди персонал і дай їм знати, що ми негайно їдемо. Звісно, Грейсоне, відповів той. І раптом увімкнувся кожен будильник біля ліжка в цілому комплексі. Світло в коридорах засліплювало, подвір'я було залите світлом прожекторів. Він почув, як позаду заволав ще хтось. Він повернувся і побачив чоловіка, який впав на землю, від руки жінця, який наздоганяв Грейсона. «Шторми, тут занадто світло! Мені болять очі. Вимкни світло в внутрішніх коридорах! Звісно, – спокійно сказав Шторм. – Мені шкода, що я завдав тобі дискомфорту. Світло в коридорах знову вимкнулося. Тепер він узагалі нічого не міг бачити, бо зіниці звузилися від яскравого світла. Та для женця це буде так само – засліплений світлом, а тоді засліплений темрявою. Грейсон добіг до те подібного відрізку коридора, де він розходився ліворуч і праворуч. Навіть у темряві він знав, що жнець наближався і знав, куди треба йти. Полишивши кухню, Морісон міг бачити, як дзвін поспіхом біжить попереду, скидаючи свої капці. Дзвін почав гукати про допомогу, але Морісон знав, що добереться до дзвона, перш ніж будь-хто з'явиться. Поруч із ним відчинилися двері, і вийшла жінка. Невідомо, ким вона була. Байдуже. Перш ніж вона змогла щось сказати, він втелющив краєм долонів її в носа, ламаючи його і запихаючи кістку глибоко в мозок. Вона закричала і повалилася на підлогу, вмерши перш ніж її голова торкнулася каменю. Це було його перше збирання за вечір, і він був налаштований ще не останнє. Тоді спалахнуло достатньо яскраве світло, щоб освітити цілий коридор. Він примружився від раптового сяєння. Відчинилися ще одні двері. Зі своєї спальні вийшов сушеф, всередині розривався його будильник. «Що тут відбувається?» Морісон вдарив його в груди з силою, що зупинило серце, але маючи лише одне робоче око, його сприйняття глибини було неточним. Йому знадобився ще один удар, щоб завершити свою роботу, а оскільки більшість тоністів вимкнули свої наніти, нічому було запустити його серце знову. Він відштовхнув вмираючого чоловіка з дороги і продовжив переслідувати дзвона. Але щойно світло увімкнулося, воно так само раптово вимкнулося, і коли це трапилося, він опинився в цілковитій темряві. Відмовляючись повільнюватися, він бігом продовжив свій рух уперед і влетів у кам'яну стіну. «Глухий кут!» Ні, коли його очі почали звикати до темряви, він міг бачити коридор, що розходився ліворуч і праворуч. Але куди пішов дзвін? Позаду він почув метушню, коли прокидалися жителі комплексу, вартові почали мобілізуватися. Тепер вони знали про порушника. Він мав діяти швидко. Куди піти? Ліворуч чи праворуч? Він обрав ліворуч. В нього було 50% для правильного вибору. Що ж, траплялися і гірші шанси. Грейсон кинувся бігти сходами донизу, тоді відчинив двері в гараж, де були запарковані більше десятка машин. «Шторме!» – мовив він. «Я готовий їхати! Відчини двері найближчого авто!» «Двері відчиняються», – сказав Шторм. «Насолоджуйся своєю поїздкою, Грейсоне». Відчинилися дверцята машини. Всередині увімкнулося світло. Грейсон не збирався полишати гараж, він мав лише залізти в машину і зачинити двері. Там було непробивне скло. Полікарбонатні двері могли зупинити кулю Обинившись усередині, він буде наче черепаха в панцирі. Жнець не зможе дістатися до нього, як би не намагався. Він кинувся до дверей. А позаду жнець кинувся до його ноги, хапаючи Грейсона і витягуючи майже досягнутої безпеки. – Гарна спроба! – заговорив жнець. – І майже вдалося! Грейсон крутився і звивався. Він знав, що щойно жнець добре за нього вхопиться йому буде каюк. На щастя, його піжама була зі слизького сатину, і Жнець не міг змусити його лежати правильно для збирання. «Ти ж не хочеш цього робити!» – сказав Грейсон. «Якщо ти мене збереш, то шторм буде втрачений для людства! Я це єдиний зв'язок із ним!» Жнець обхопив рукою шию Грейсона. «Мені байдуже!» Але в його голосі було достатньо вагання, щоб Грейсон зрозумів, що тому не байдуже. Навіть якщо трішки, але це могло стати для Грейсона різницею між життям і смертю. «Він бачить, що ти робиш!» Грейсон шепотів крізь трахею, що швидко закривалася. Він не може тебе зупинити чи навіть нашкодити, але він може покарати всіх, кого ти будь-коли любив. Тиск на його трахею ледь послабився. Шторм ніколи не вдасться до помсти, але Жнець цього не знав, хоча він усвідомить, що це Блев, можливо, вже за мить ще дві, але кожна виграна секунда була перемогою. Шторм має для тебе видатний план, продовжив Грейсон. Він хоче, щоб ти став верховним кланком. Ти навіть не знаєш, хто я такий. А якщо знаю? Ти брехун. А тоді раптом у Грейсона в усі почала грати музика. Пісня з часів ери смертності, якої він не знав, але певен, що грає вона не просто так. Шторм не міг йому допомогти, але міг дати йому інструменти, щоб той допоміг собі сам. Ти знала, що це буде брехня? Повторював слова Грейсон, непевний чи правильно все відтворював. Ти знала, що я буду брехуном? Іжнець вирічив очі. Він завмер від недовіри, наче ці слова були магічним закляттям. Тоді до гаража залетіли вартові тоністи і схопили жінця. Йому вдалося голими руками зібрати двох із них, перш ніж вони його скрутили і притиснули до підлоги. Оце і все. Жнець Морісон це знав. Вони його вб'ють, і єдиний вогонь, який вони запалять, це буде багаття, щоб спалити його тіло, щоб його не можна було відродити. Сьогодні його прикінчать тоністи. Хіба міг бути більш принизливий спосіб померти? Він подумав, що, можливо, так було краще, ніж постати перед Годдардом після такої катастрофічної поразки. Але тоді вперед вийшов дзвін. «Зупиніться!» – сказав він. «Не вбивайте його!» «Але ваша дзвінкосте!» – заговорив чоловік із сивим рідким волоссям. Невертовий. Можливо, один зі священників їхньої дивної релігії. «Ми мусимо його вбити, і то швидко. Він має стати прикладом, щоб вони більше не намагалися такого робити. Його вбивство лише розпочне війну, в якій ми й не готові боротися. Чоловік був явно роздратований. Ваша дзвінкостей, я б порадив не... Я не питав вашої думки вікарію Мендозу. Це моє рішення. Тоді він повернувся до вартових. Замкніть десь жінця, поки я не вирішу, що з ним робити. Вікарі знову спробував запротестувати, але дзвін на нього не зважав, і Морісона відволокли геть. Кумедно, але дзвін у своїй статиновій піжамі раптом вже не здавався таким сміховиним, як ще було кілька миті тому. Він трішки більше нагадував святого. «Що ти собі думав?» Вікарій Мендоза крокував спальнею дзвона, лютий на нього. Тепер біля кожних дверей і вікна стояли вартові, але запізно, щоб щось змінити. «Дурний хлопчина!» – думав Мендоза. «Його попереджали, аби він нікуди сам не ходив, а надто вночі. Він сам у всьому винен. Але чому ти залишив його живим? Вбивство і спалення цього жінця стало б очевидним повідомленням Готарду». «Так», – погодився дзвін. І це повідомлення полягатиме в тому, що тоністи стають занадто зухвалами, і їх треба винищити. Він вже хоче нас винищити. Хотіти і справді зібрати своїх жінців, щоб це зробити, це різні речі. Наполягав дзвін. довше ми втримаємо Годдарда від утрати контролю, то більше часу матимемо, щоб підготуватися до Борні з ним. Невже ти цього не розумієш? Медоза схрестив руки. Йому було ясно, що тут відбувається. Ти боягус. Ти просто боїшся зробити щось настільки нахабне, як убивство жінця Дзвін підійшов уперед і розправив плечі. Якщо ще раз назвеш мене Буягузом, я відправлю тебе назад у монастир, і це стане кінцем твого служіння мені. Ти не посмієш! Охорона! дзвін махнув найближчим з них. Будь ласка, проведіть вікарія Мендозу до його покоїв і за його неповагу замкніть там до обіднього дзвону. Вартовий без вагань підійшов і схопив вікаря, чітко демонструючи, чиї він та всі вартові виконують накази. Мендоза вирвався з хватки вартового. Я піду сам. Але перш ніж піти, Мендоза зупинився, глибоко вдихнув і повернувся до Грейсона. «Пробачте ваша дзвінкостя, я перетнув межу». Але навіть для нього це звучало аж занадто улесливо, а не щиро. Після виведення Мендози, Грейсон фактично рухнув у крісло. Він вперше отак виступив проти Мендози. Але дзвін не міг дозволити собі бути заляканим навіть людиною, яка його створила. Він мав добре почуватися, поставивши вікаря на місце, але не почувався. Можливо, саме тому шторм обрав його споміж інших, доки інших влада псувала, Грейсон навіть не мав до неї смаку. Ну, можливо, він міг отримати цей смак. Можливо, він мав це зробити. В Клойстері не було темниці. Він був збудований лише, щоб нагадувати середньовічну споруду, але не насправді нею бути. Натомість Моррісона відіслали до кімнати, що певна була чимось кабінетом, коли це місце було ще музеєм. Вартових тоністів не особливо тренували для такого. У них не було жодних пут, тепер такі артефакти можна було знайти лише в музеях, але не в такому музеї. Тож вони зв'язали його пластиковими садовими мотузками, котрі використовували, щоб прив'язувати бугенвалії до кам'яних стін. Тут було аж занадто багато вартових. З роботою міг впоратися один з охоронців біля кожної кінцівки. Але біля кожної руки та ноги стояла з півдесятка, і вони так туго затягнули мотузки, що у Морісона вже синіли руки, а ноги стали крижаними. Жнець міг лише чекати, доки вирішиться його доля. Десь перед світанком він почув розмову просто за зачиненими дверима. «Але ваша дзвінкосте, лунали слова одного вартового. «Вам не варто туди заходити, це небезпечно!» «Ви його зв'язали?» – почув він голос дзвона. «Так». «Він може вирватися?» «Ні, ми переконалися, що він не зможе». «Тоді не бачу проблеми». Відчинилися двері. Усередину зайшов дзвін. Він зачинив за собою двері. У нього було зачесане волосся, і він одягнув обрядове вбрання. Воно здавалося незручним. Жнець Морісон не знав, чи дякувати дзвону за порятунок, чи проклясти, що залишив його отак обдуреним і приниженим. «Тож, – набуддючено сказав Морісон, Шторм має на мене плани, ге?» «Я брехав», – відповів дзвін. «Ти жнець, Шторм не може мати на тебе плану. Він не може мати з тобою нічого спільного». «Але він сказав тобі, хто я?» «Не зовсім». Але я зрештою здогадався. Жнець Морісон, правда? Твій історичний покровитель написав слова пісні, яку я цитував. Він не відповів, а лише чекав, що буде далі. Здається, що твоє око вже зажило. Майже, але зір ще туманний. Більшість тоністів вимикають свої зцілювальні наніти. Ти це знав? Гадаю, це досить тупо. Морісон поглянув йому в очі, кліпаючи своїм заживаючим оком, щоб оцінити дзвона. Духовний лідер тоністів називав їхню поведінку тупою. Це був тест. Він мав не погодитися, чи й погодитися. «Здається, є слово з ери смертності, котре позначає твої слова», – мовив Моррісон. «Богульство? Богогольство? Богохульство? Це воно!» Перш ніж продовжити, дзвін його трохи пороздивлявся. «Ти віриш, що Шторм зі мною розмовляє?» Моррісон не хотів відповідати на питання, але хіба це було зараз важливо? Так, вірю, зізнався він. Хотів би не вірити, але вірю. Добре, це все спростить. Тоді дзвін сів настілець навпроти нього. Шторм обрав мене не тому, що я був тоністом. Я ним не є, не зовсім. Він обрав мене, бо, ну, бо треба було когось обрати. Хоча тоністи повірили в це першими. Моя поява підходила під їхню доктрину. Тож тепер я дзвін тон, який отримав фізичну оболонку. Кумедно, що колись я хотів бути агентом Німба, а тепер я єдиний агент Німба. Чому ти мені це розповідаєш?» Дзвін знизав плечима. «Бо я так хочу. Хіба ти не чув? Дзвін може робити, що дзвону заманеться. Майже як жнець». Між ними запала тиша. Моррісону було ніякого, але дзвін, здається, цього не відчував. Він просто витріщався на Моррісона, обмірковуючи ті глибокі думки, якими мусить мислити святи, який насправді святим не був. Ми не розповімо Годарду, що ти провалився. Такого Морісон не очікував почути. Ні. Розумієш, штука в тому, що ніхто, навіть цитадель дженців, не знає, ким насправді є дзвін. Минулої ночі ти зібрав чотирьох людей. Хіба не можна сказати, що одним із них був дзвін? А якщо я раптом без пояснень зникну з публіки, то здаватиметься, що ти успішно впорався. Морісон захитав головою. Годдард зрештою, дізнається. Зрештою, це ключове слово. Він не дізнається, поки ми не будемо до цього готові. А якщо ми захочемо, то на це можуть піти роки. Він знатиме, що щось пішло не так, коли я не повернувся. Ні, він просто вирішить, що тебе схопили і спалили. А сумна річ полягає в тому, що йому буде байдуже. Морісон не міг заперечувати, що дзвін правий. Годорду буде байдуже. Цілковито. Як я вже сказав, у Шторму немає на тебе плану. А в мене є. Грейсон знав, що мав це продати. І продати добре. І він читав цього жінця так, як ніколи і нікого не читав. Бо якщо прорахується, то це стане катастрофою. Я читав звичай ери смертності, коли йдеться про лідерів під час небезпечних часів, сказав Грейсон. В деяких культурах правителів та духовних лідерів захищали треновини вбивці. Я значно безпечніше почуватимуся з одним із таких, а не з цими тоністами, які думають, що вони вартові. Жнець захитав головою, навіть не вірячи в таку пропозицію. «Ти виколюєш мені око, а тепер хочеш, щоб я на тебе працював?» Грейсон станув плечима. «Твоє око відросло назад, і тобі потрібна робота», – сказав він. «Чи, може, хочеш повернутися до Годарда і сказати йому, що провалився? Що слабак у піжамі проштрикнув тобі око та втік? Не думаю, що це його задовольнить? Як ти знаєш, що я не зберу тебе на ти мене звільниш? Бо я не думаю, що ти тупий. Бути особистим жінцем дзвона значно краще, ніж будь-що, що колись запропонує тобі Г «І тобі це відомо?» «Я стану посміховиському цитаделі жінців!» Грейсон йому трішки усміхнувся. «Женща, Морісон, а хіба це вже не так?» Морісон ніяк не міг знати, скільки саме про нього знав дзвін. Але це було правдою. Морісона не поважали, і жодні його дії цього не змінювали. Але якщо він залишиться тут, то інші жінці навіть не знатимуть, що він і досі живий. І його справді поважатимуть. Можливо, це буде лише тоністи, але це все одно буде повага, а він відчайдушно цього хотів. Отже я тобі скажу, мовив дзвін. Чому б мені не піти на перший стрибок віри? Тоді він дістав ножиці і почав різати морісонові пута. Він почав із ніг, тоді перейшов до рук, повільно, скорпульозно розрізаючи кожен мотузок. Вікарії не зрадіють, ріжучи, промовляв дзвін. Але до біса вікарів. Тоді, коли перерізався останній мотузок, Морісон скочив на ноги і обхопив рукою горлянку дзвона. Ти щойно зробив найбільшу помилку свого життя. прогарчав Морісон. Давай, збери мене, без креплини страху в голосі сказав дзвін. Ти нізащо не втечеш. Навіть з їх плутаниною ти не зможеш подолати стількох вартових, не те, щоб ти був женцем люцифером. Це змусило його стискати трохи міцніше, досить міцно, щоб його заткнути. Дзвін був правий щодо стількох речей. Якби Моррісон завершив свою місію, то його б убили і спалили тоністи за цими дверима. Вони обидва помруть, а єдиним переможцем стане Годдард. «Ти вже?» – стогнав дзвін. І якимось чином, тримаючи його в такому становищі, знаючи, що за бажання він міг би зібрати дзвона, це вдовольняло не менше, ніж справді його зібрати. Але без неприємного наслідку теж померти. Моррісон ослабив хватку, і дзвін глибоко вдихнув. «Та що мені тепер робити? Дати обітницю вірності?» Лише напівжартома сказав Морісон. «Підійде просте рукостискання», – мовив дзвін. Тоді він витягнув уперед руку. «Насправді мене звати Грейсон, але тобі доведеться називати мене ваша дзвінкість». Морісон ухопив руку дзвони тією ж, котра щойно стискала його горло. «Насправді мене звати Джоель, але тобі доведеться називати мене Джимом». «Приємно познайомитися, Джиме. Навзаєм ваша дзвінкость». Жнець Моррісон мав визнати, що це був останній хід подій, яким він очікував, що піде в цей день, але враховуючи всі обставини, він не міг жалітися. І він не жалівся. Упродовж більш ніж двох років.